Могли б підшукати і кращу. У мене дірява голова, і я пам'ятаю лише цей чотири вірш. Гаразд у голосі чоловіка забриніла лукавість. Тоді я прочитаю кілька рядків із одного цікавого вірша, а ви відгадаєте автора. Не треба, я запізно зрозумів, Яку халепу влип, до біса вірш, я сюди не за цим прийшов. Але його не так легко було спекатися. Та послухайте ж, назвете автора, розіп'ємо пляшку доброго вина, обіцяю. Отже, із води, з океану, там вона далеко вийшла і таке в неї видно, одірватися не можу. Підняла вона коліно, щоб на камінь стати вище, і таке і в неї видно, одірватися не можу, мову пісні каливалі. Ви ж казали, кілька рядків, заявив я, і на знак протесту почав розмахувати руками. Не перебивайте, розсердився він, а то я зіб'юся і доведеться починати спочатку. Да і закінчив. Ага, мову пісні каливалі, вітер волона їй повіяв, заражевив знизу перса, почорниво те, що видно, і лягла вона розкрита головою десь за море, в небо промені коліна ще дівочі. Ну, хто автор? «Якийсь сексуальний маньяк, — гаркнув я, — і таке є, і таке є, казна що!» Доброді розреготався, схопився за живіт, Вийняв сіру з мужману хустинку і витер нею куточки очей. «Сексуальний маньяк! Боже мій! І це про Павла Григоровича течину Ви програли, шановний!» Але вина ми таки вип'ємо. Та спершу я прочитаю «Верівеле», почув я голос тюльки. Він явно звертався до мене. Отже, і в мене вже є прізвисько. Я звернувся. Тютілька махав рукою і запрошував приєднатися до їхньої компанії. З ними сидів Мироман. Звідки він узявся? Я навіть не помітив, як він прийшов. Та хіба тут дадуть... — Кидай того придурка кальмара! — припрошував тютюлька. — Він уже всіх заколупав. — Поет нещасний! Кличуть, скорчив я невдоволену міну, а сам радий Радісінький побіг до сусіднього столу. Тільки сів зачув якийсь гавкіт. — Шкалик, заткнись! — гримнув Реман. — Тут усі свої! — я заглянув під стіл, собака, невеличкий, товстенький, як діжечка, лапки короткі, мордочка маленька, вушка вгору, трикутничками. Дивлячись на нього, я усміхнувся. «Потішне створіння!» «Шкалику!» – покликав я, і собака завертів хвостиком. «Моя паличка-воручалочка!» – вдоволена захихикав Марьоман. Як тільки треба злиняти з дому, беру шкалика і з понтом веду його вигулювати. Сьогодні приїхала братова жінка зі своєю ріднею. Завтра ми коло з моргу заберуть. Ну, що мені з ним робити? Плачуть, голосять на всю Івановську. Я пляшку в сумку, за шкалика і сюди. А ти, значить, варівел? Варівел, я посміхнувся. Тютілько тару. Тютілька побіг на пошуки тари і випадково наштовхнувся на ганса. і важко сапаючи, той волік за руку якусь худющу істоту одягнену в бруднющу футболку, що висмикнулася з мокрих от сечі штанів і оголила брудний волохатий живіт. Куди це ти, фашисте? Коляна терганиш. Відскочив у бік тютілька. На розстріл чи вішати?